Mada hii, inaletuakwako na uongofu.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Alhamdulillah, alhamdulillahi wa salatu wa salamu Ala ashafil ambiyai wal musali Watukufu katika imani bada ya kumishkuru maulana jela jalaluhu Na kumtaki wa rahma na amani mtumewetu Muhammad sallallahu wa salamu Karibuni tuwe pamoja katika programu yetu hii ya mwangazo wa ramawani Tuweze kukumbushana mawili matatu katika ele ambayo ni nuru ya dunia yetu na kisho akhira. Allah subhanahu wa ta'ala ya alamu hainatel aayun wa maa tukfi sudhur. Mwenyezi mngu subhanahu wa ta'ala a jisifu kwa sifu ya ilmu ambao ni kamili. Ya kwa yeye mwenyezi mngu anajua dhamairi na sarairi za wajewaki ambazo wa mezibeba. Mtu wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi yamba wamepokea imam tirmidhi. Itakila heithu makunta. Mche mwenyezi mngu mahala popote unapokuwa. Mche mwenyezi mngu mahala popote unapokuwa. Muradi wa nilolake mtume sallallahu alayhi wa ni kwamba itakilaha fisiri walalania. Nche mwenyezi mngu katika siri na katika udhahiri. Warakibuhu fisirika. Na uwe utamuhifadhi Allah, utamchunga mwenye katika siri yako na katika faragha yako. Na kama vile vile, turakibu ufi alani yatika maanasi. Kama vile unavumuhifadhi mwenye zingu na kumchunga na kumuhisi, pale unapokuwa gahiri na watu. Hakika manadamu anapokuwa mbele za watu, hufanya yele amboni mazuna na mopendeza. Kuliko pale anapokuwa katika siri. Sasa pale unapukua katika siri, umuifadhi uwe utamuhisi mwenye zimu na kama vile ambavyo wa umuifadhi na kumuhisi na kumchunga unapokuwa mbele za watu. Mwezi wa ramadhani watuwaga, msikilizaji muema wa program kama hii. Somo kubwa ambalo tujifunza katika ramadhani ni somo la murakabatullah. Somo la murakabatullah na hiyo murakaba ikiwa imefaunu imepatikaniwa Ndio juu yake hujengwa zile, zile amali zengine jalila zote Takuwa Kupata ucha mungu Ambao ndiyo lengo kubwa kabisa lilowe kwa ya saum Ikiwa huna muraka batu Allah Basi huwezi kuwa na takuwa yoyote Ikiwa huna muraka batu Allah Hakuna amali yoyote amba utakuwa wewe ni mwenye kuidumisha Katika amali jema Katika ya kumridisha mwenye zimgu, subhana wa taala Kama umeswali pasi na kumraakibu mwenyezi mgu jala jalalu, kumuifazi, kumuisi mwenyezi mgu mbele yako, Ikitoka Ramadhani utajikuta wewe ni wa kwanza katika kukimbia mskiti. kama uliwacha shirki lakini hukuwa na murakaba katika kuliwacha hilo ikitoka Ramadhani basi wewe mara moja utajiona usharudi katika kumshirikisha Mwenyezi Mungu jalaluhu waliadhu waliadhu billahi min zalika jami'a tujekushe na Mwenyezi tujekushe na hayo tuombe Mwenyezi na hayo yote Lakini jambo hili msikiliza mwema ni katika zile amalijema ya lili ambazo tuwe tutajifunza katika mwezi kama huu na tutoki nayo katika mwezi kama huu. Ama kama hii, vanasifika nayo watu ambao imani yake imekuwa nizuri, imani yake imekuwa kamili, watu ambao kadarullah haka kadari Wa memkadhiria, wa memuhishim ya mwenye zingu subhana wa taala haki ya kumuhishim wa azamu wa haka ta'zim. Matuwa maa huwa memuathimisha mwenye zingu wa haki ya kumuhazimisha. Kwamba wewe cha jambo kwa kumkadiria mwenye zimu na kumuheshimu jambo lile utalumu katia kuliacha huto kubali kumwasinalo mwenye zimu tena. Na upishikamana na jema lenye kumrithi Allah subhanahu wa ta'ala kwa msingi wa kumuadhimisha mwenye zimu na kumkadiria haki ya kumkadiria na haki ya kumcha basi wewe utadumu juu ya jambo kama lile. Lakini kama mtu amewacha, mathala nikumishirikisha mwenye ikawa ikawasindani yake siku sababu amemkadiria mwenye zingu. Amewacha zina, siku sababu amemkadiria mwenye Amewacha Amewacha marungi ramadhani yote, siku sababu amemkadiria mwenye zingu, subhanu wa ta'ala, mtu huyo atarudi katika shiriki yake. Na huyu atarudi katika zina yake. Na mtu huyu atarudi katika kuwacha kwa kisala mwenye zimu atuepushe na hayo yote. Atunofaishi kwa kila jema, atuepushe na kila la uofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Mada hii, imeletuwa kwako na uongofu.com أقبل أقبل شهر صامن سنجفت مضاجعها شد ما زرك من اليوم كافي نفسك تد